Hej det här är Jacob Nilsson som spelar in min tredje podcast om Twitter. Idag tänkte jag ta upp vad man kan ha för användningsområden och nyttet av Twitter. Enligt Weinberg så kan man använda Twitter i rent affärsmässiga syften. Som att binda sig en stor grupp människor som håller på med samma uppgifter, till exempel marknadsportföljning. Om du har flera människor som känner till detta så kan man dela med sig information med dessa via twitter och få, snabb, få snabba svar som du kanske inte har få på så många andra sociala nätverk. Eller så kan man göra som är grosesk tycker att man kanske skulle kunna använda Twitter i utbildades syfte. Till exempel att elever får lov till att twittra om Skolundervisningen och vad som händer på skolundervisningen och dela med sig av informationen och prata, och tänka och tycka till i egna chattrum. På så sätt sprider man informationen till även sådana som inte är på plats på klassrummet eller vill man kan diskutera med fler i skolan ut hemifrån. Det finns ju fler områden. Twitter används och bland annat när det är val i land där partiledare och andra som siktar på att få makten twittrar om sina programbudskap och hur det går för dem och håller koll på allihopa och sen så finns det ju vanliga privatpersoner som twittrar om allt möjligt det kan vara vanliga varor och saker som att man är på väg skolan eller nu ska man väga träna till att om ja, man twittrar om till exempel Photoshop som man tycker är intressant och lite upp fler personer som har uppe på Photoshop som man kan ta med det, det, det är mer information av. Ja, Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna och dina, din eh, tekniska apparat för att man kan använda Twitter till väldigt mycket och det finns väldigt väldigt få begränsningar. Ja, det har detta gör att jag tänkte ta upp om användsrådet av Twitter. Hästling.